Майже всю дорогу до Ярославового валу, де фірма «Щербини» цілком займала п'ятиповерховий будинок, ми мовчали. Я нудився, намагаючись утямити, навіщо знадобився малюковій, і чи не перетиналися часом наші інтереси у недалекому минулому. Звичайно, раніше, коли я працював у міліції, ми зустрічалися не раз – і не завжди ці зустрічі носили дружній характер, а двічі Щербина зі своїми людьми був заволосинку від того, щоб потрапити на зону. Але ось вже два роки, як я залишив службу, працюю звичайним приватним детективом, переважно по дрібницях. А щодо минулого, то ці люди занадто поважні і заклопотані, аби, Витягати мене на світ Божий через якісь напівзабуті розбірки. Врешті-решт, я вирішив не сушити мозок, тим більше що лишалося всього кілька хвилин зачекати. Крейслер проминув золоті ворота, під якими нудилися від спеки невеличкі групки туристів, проскочив повз кілька амбасад які розташувались на Ярославовому валу, і зупинився біля й гарно відремонтованого будинку, на фасаді котрого блискучі латунні літери складались у назву «Торгівельний дім Едем».